أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِسْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا كَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَازِكُمْ الْعِجْلًا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ زالکم خیر لکم اند بارئکم فطاب علیکم انہو ہوا الطواب الرحیم <clears throat> درین باب دا اولی حصید سور بکری شروع دا منگویلیو شدہ باب کے اول خطاب خاص تھے پس دہ عام عامنا او بیاش پخ اول خطاب خاص کی دری پلی تید ذکر کے تحریف کتمان حق ترک عمل مقابلہ کی دری خصفات دہ مؤمنان و صبر صلات و ایمان بالآخرہ ذکر کا دویم خطاب د دویم یا اسرائیل نے خطابات ستہ شورو کل اول خطاب کې اتنیا متونا او دعا زابونا دا غینا دونیا متونا پرونی سبق کې منگ ذکر کل یو دا چ کوم بادشاہ ظالم فرعون دعا غمه تاسو لنجات درکو در دین له نیامت په تاسو بل کم یو کې دی او دا بادشاہ د ظلمونو هغه داستانم قرآن ذکر کو چې هغه واستاسو نو مولود ماشومان لالول ستاسو جنګای به برخه دی او تاسو ته به کیسما قسم تکلیفونه درکول تاسو داغه دا دربار نوکران وای هغه <تصف> متباکو او ان تم تنظرون سپټ پنا خبر نه ده بلکې تاسو تماشا کولا د چا د ظلمونو چې تاسو شټ روزگار شو نو تاسو خوشاله شوي تا څو دریا بغاړو ولاړوي او هغه ډوبېدل او هلاكېدل دویم نعمت ذکر کو چې کله فرعون تاسو رالاندې کای ماغه له درياب راغه رستو فرعون تاسو رازباب د بوري کېدو نو نو دریاب درياب اوچکو او تاسو مې بوري کای او تاسو می دریاب نو او استای اس تاسو دشمن اغم کو دا زمان نعمت او احسان او پتاسو بانده او دا می د پارا اوگل چه تاو زمان نه یاد کئی نه ننی سبق کی آیت نمبر دری پانزوستم دریم نعمت ذکر کئی چه تاسو تا مزان لیو شریعت یو قانون یو اسمانی کتاب در که و اذا موسل کتاب او د موسی عليه السلام ذکر قران و مجید کې د ټول نزيات ته 130 مرتبہ یو سل دیرش شپګنیم شل پیری د موسی عليه السلام ذکر قران و مجید کې موجود دی دا سه د اولیو پیغمبرم نشته لګات موسی عليه السلام باندې د پیدائش نراوالی نو تر اخر جون د پورې هر وخت مصیبت نراغلی پیدائش کې معشومان حلاليږي سورہ قصص کې و بتاسو ان شاء الله تفصيل سره وایي شفاهه دوران کې جفرون معشومان حلالول پیدائش د حضرت موسی علی السلام او چې لیل یې نوبې د دشمن کور کېلو یې د موسی علی السلام مور د الله عزوجل کې د حکم واچولو چه د دیلو بو خوکلچ ستا یرسی واشوا چه اسی کبتیان ما نبوزی اوالا لئیه نو بس صندوق کیا چوا او صندوق دریاب لغرزو دریاب کی غرزو الكارستا مخی حفاظت کول الكارزما سوره قصص کے رازی چه دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خور او او مور چې کله صندوق دریاب کې پرې دو نو دی خور ته وای چې زخه ور د نشم کته خو دې صندوق له ګورا چې کمزې کې دا ډوبېږي کمزې چپې خلی نظر وګخي مې دي بګي موسی دریاب درياب کې صندوق روان شو او دام ډیر لوي راغوري ګوره چې تخپل بچې په صندوق کې باندې سره ور بې باندې او دریاب له اور غرزې فرعون بیا و یا به نو تا خو بخپلې وژني خدای الله قارون ټولده حکمتي ها صندوق د دریاب کې روان دی د فرعون ماړی تا کسر دا پلازي دا بنګلي تا داغې نه یو شخ جدا شولې چې داغه په باغونو او داغه په حویلي کې ګرځي او بیا سمندر ته او دریاب ته ګرځي صندوق له الله پاک اخو ما غا سمکا او غکسر او غماړی د فرون تا صندوق ورننوتو صندوقونی وې شو چې سړی ګلاو ګو پکې او خستال معشوم پروت دی انتهايي خل معشوم زکه موسې پیغمبر الله پیدا کړي فرون خذي حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها چې هغه مسلمانه او ایمان روړې و هغه زروغستو جمال راکا اخرون وی نن راکا سينه دا بنی اسرائیل او هغه موسی ای د بنی اسرائیل بچی چې وی وژنم خذ وردوای اسعا فان او نتخذو ولدا من خو سیم بیا اولاد ایو ندی و موږ له فذر اور د مال حال بچاله بادي کی گی. دې به مون په زوی دا به زمون زوی نو قران وای وحرمنا عليه المراضيا وسرون ویزه سعید ابو زمون زوی شو نخذی چې دچا بچی شې ودی غټولې خزر اولی چې موسی عليه السلام لپای ورگی او قران وای الله حکم او جما په پیغمبر پرده حق حرام کړې ده نو موسی عليه السلام دا چا خوا ناخدی دا چا پینالی دا غز ایکی دا حضرتی علی سلام خور و لار دا اغاور دوی حل ادل لکم داسو لخبردارن در کون پیو داسې کور والاو باندې چې یکفلو ہو نا دا, دا پر ورش با اغاو کی فیرون دا خبره وار د دا اله واسکی ولی چی زر راشی نا موسیٰ علی سلام خور و لوی دم کم دمرا مق... کمزور قوم دی. چستا کور دو خدمت درای ایستا ضرورت دے ماشون دیواله ور کرے اوسه هرون موسی علی السلام غی راغست اغست دے او پمنډو را روان دے د موسی علی السلام کور درازی الله ی فرادت نا ام کا تمامور لو واپس کی دی د پاره چې اغ خپل ستر کی پتا یقین موسی علی السلام ز د ی خپل مور دراجی او چې څنګه هغه خاله واجولو خو دا غي او خو واغستل او په یواغستل د موسل سكون ولاو شو حفاظت فیرون کای او دا غس وایا خدمت د زیو کی خولي کی ویتړی او خیرون کرے ولې کی سحر بیا هغه راغشتي او بیا موسی علی السلام کور ترا ولې نتقلیفونا دا وڑ کواله نابت رکړو د دی قران دا غ ذکر کای کتاب نو ورکو الله وی او په یو زله لورګو دا څلوي خرج دي د فاروي چې دا الله غو حکم دا غ الله کتاب اغه دل کامل ملاوشي الله فرمای او اذ اتینا موسل کتاب او یاد کغه وخت زمانه امت جما ورګو موسی عليه السلام لپاره تورات والفرقان فرقان غنی معنی دی فرقان قران مجید تموي او فرقان بیلون کې د حق او د باطل یو معنی چې د حق او د باطل ترمنځا سوجی مې ربانې او کې فرقان زیره ورکی فرقان جدایرا ولي فرقان څه ته وې جدایرا اوسونکو او دویم یا فرقان د دینه مراد درياب جدا کوونکې چې هغه درياب چې کوم دی هغه جدا شي ف هغه کې اوبه جدا جدا ځان لښوي یا قران کریم بارک هم راضی فرقان نو فرقان څه شي ته وې جدا کوونکې تا ځکه چې قران کریم د دروښتوقالو په لوي مهایتا وقت کراغلے دے الله فرمائی و قرآنن فرقناہو لتقرہو علن ناسی علا مقصن و نزلناہو تنزیلا سورہ بر اسرائیل کے براشی قرآن مون جدہ جدہ دے دا پار رہا لے گلے دے جتے کې ولا پا مختلف یا حق پرست او باطل پرست جدہ جدہ کی نو فرقان جدہی راوستن لعلكم تهتدون خامخاج تاسو بسم الله الرحمن و اذ قال موسى لقومه او يا ترغوا اكل جي وي موسى سلام فالقوم تام قومي فالقوم بني اسرائيل او دي زنا سلورم نعمت ذکر کئي څिता سو باندې مرګ لازم شو او ما دا غي نه بچای په خوانو متونو باندې سوپا باندې ویچ الله زمو په امت باندې غا کمی کړی یو چې یو انسان با ګناو کا پټا غلا به زنا به او کا جواری به ناروا کار به وکړو نو سهر به د کور به دروازه لګلی شو تفلانی کا کا بیګادا کار کړی یې د غنا پټا نه پاتې کېدا دویم خسته جامې به چولې وي پاکې نه وی جامې به واغستي خوګه وړو وولو یا د بلی غندګۍ داغ په پوله کې د پلیتی بشوي نو اغه زېبه په کینچې کټکول او اغه زېبه ټوټه لا ګولا ال هغه کپڑے پاکې دي په وینځلو نه پاکې دي دویم عبادت و د عبادتګاه نه بغیر به زینه کېدو لکه د جمعه د ما بغیر وو مز نو دا ټول احسانات الله په دې امت باندې وکړ یو ګناه چې ګمدا پاګې باندې الله پردا کوي چا چې په یو مسلمان پرد واچول الله به پاګ پا باندې او یا پردی واچي تاسو اوریدل دا حدیث من سطره مسلمن چا چې یو مسلمان باندې پرد واچولا نو الله او وذبان دې او اويا او غناونو پردي واچي نو موږ له پکارداري چې په او بل پردي چو زکه معاملې چا سره دا الله سره زب الله ل خپل جواب ورکو او مته خپل ورکې ما نستا بارا کې د بوس نگیږي ها ما نه بد بارا کې د بوس کیږي چې دا خبره تا ته معلومه وا او سماخ کې دې سړي دا غنا کولا تا د تد دي سزا او جزانه وږي خوده دې ګناه چې تا ورغوي چې الګ مثال په تور باندې حرام خوري نو د الله حبیب وې صلی الله علیه والیه وسلم چې کما وغه کما وینا د انسان په وجود کې د حرام نه جوړ شي یعنی حرام پیسو نه ننه پاک یغیلر مگر اور د جهنم ننه پاک یغیلر مگر اور د جهنم وس ستاپ وجود کې س آزاد حرامونو جوړشي وي تاخه خوراکو ګو حرام دي اغه نه وینه جوړشوا اب جسم کې نشونو ماو کا ستاسو وجود واغې خستجو لوې شو نو دغه سمره جتا حرام خورل دي دیم سزا تعالی جهنم کې ملاوي کیلا بجناب تسي پر دې مال نه بخلې کی پر مال نه بخلې کی پر حق نه بخلې کی نو پکار دانه چې مونږ په یو بل باندې پرد واچو دیمه مهرباني د الله دا او شو چې جامې په وینځلو باندې پاکيږي دینس بازار چې ا کپړو کې چا په خښتک کې ټوکی لګیدل او چا په لمنه لګیدل او چا په لاستونی کې لګیدل په لې دي خور زل که کنه نو ټول جامې په ټوکړي ټوکړي وي او ورځ باندې جامې درځي لوري چې دلته پکې پیوانو لګو او په پالپن او دیځه کې پکې پیوانو لګو دا په لېځه تلرکا دیا په شپه کې یو ماخونه خدلته کړې و د پیوندیزه کې ولګرې جامې وې دا ټولې نه وي صبر امربان الله او درم چې دا غي د عبادت خاني نه علاوه بل زې مزنه کېدو نو نبي رسول الله وي زموږ په امت الله مهرباني کړي جویلت الارض کل مسجد جمعہ ټول ازمکه جمعہ جمعہ ته چې کم زې کې د موسکیم شو جمعہ لره دې بس قبل له مخکې زې پاک دې مسکوه نو اغه د سخی عبادتو کو سلوخ راځي. سامیری د سروزارو نه اوسخه جوړ کوو سورته او هاګه وې داغه ذکر راځي ان شاء الله. اغه کې د پرژری ورونو لګولو حواله چې مخکو نشاتر له به आवाज کولو با غون دی به کولو. نو سامیری خلک موسا موساتله کوی تور ته رب لټای او په ختیدل د پاتې شوی نعوذ بالله من ذالک. نچ کوم کم زوري او غايدا اسخي عبادت شروع کو نو دا مرس په دنیا کې خورېدو خورېدو خورېدو او سندستان تر رسیدلې نا غوا مور د غیب پلار ده نو دغه جوه مورینو غیب به پلاري غای ما تاج که اها نو څوک لګيالي خدای ګوره چې کله د الله ندرښته کړ شو د الله ندرښته کړ شو مخلوق سره د رښتې جوړه کا نو الله او ثم رددنا هوس ولا سافلين نسار وقتی پیالی نیولی دا گواه متیاز ویلی چیزا و سوخ متیازی کهی جزوز کم دا دینه برزالت بولی داوستی دا مرض راغلی و کرونا نصف پندتان پا کیوی ایزان کو سوٹی و لیوی گئی نچه دا کرونا محفوظ پا دیشه دا دینه بلوی رزالت بولی نبا آغای که دا مرض راغلی د آغا تا سامیوری بچی دل ترورسی دل ویچی خواچی کما دا او دا اکبر بادشاہ پا وقت کی شیعہ یو علم وغلی پیسیور کی او اکبر بادشاہ علیوی جی بگا پا ما وحی نازل شویه جی آئیوه البشر لا تزبه البکر و انتزبه البکر فما واکم السکر و زودوم و دا وحی نازل شویه جی انسان اقوا مالا لوگ اقوا دیلالا کا جہنم تا وزی نو اکبر بادشاہ پا طول اندستان کی پا غوا پا علالو لبانی پا بندیو لگولا او زم اندیا کې پابند이다 مسلمان کلم کله اغوانش الهالو له نو عقیدې د صحیح عبادتو کو د سخی عبادت چې اوکو ګناخو شو کنه شرکو شو زکه چې الله موسی سلام السلام ولاد الله د عبادت تعلیم ورکړو د صحیح عبادتو کو الله به اوس توبه وا نو توبه د بارا دا وج بس مری وکټ کې ځان سر وکټ کې د توبه دا من ګناغو الله زماتهوبه دا بس الله مافی کوي اغه دا توبه یو بل سره سر کټ کول موسی السلام ورته یی قومه تا ظلم کړي ظلم ما شرک د خپل قانون سره پنیولو د سخی په خدای ته فتوبو الی بارګم نتاجو توبو بس الله لا نو توبه څنګه دا فقتل انفسکم یو بلو وج نهي میدان کې او بس شراخ سره یو بل نصرو نه لږی ذالکم خیرلکم اندبارکم دا تاسو د پرداکار غره د تاسو د بارا د الله په زبانې فتاب علیکم اوس دې کې بعض مفسرین چې کوم دی اخطا شوی دي زکه کله چې تحقیق نی نسړې بغډ ور ووباني سرشي د با سړې د نړۍ تعلیم ډیرو کې کنه مبالې ونه شوي زګ اجازه حقیقت نه خبرني کتاب پس رواني او کتاب باندې سره پويږي نه لکه عبدالرحمن بابا یو شیر ده چې یو قدم تر عرش پورې رسې مالې ده د در رفتار دروېشان اوس یې سره دې مقصد باندې پويږي وایي د ولي تمره لوی شان ده چې یو خپې په ځمکه یې بلې اسمان کې عبدالرحمن بابا د شیر مطلب ده به چې بزمہ کباندی تعلق د ارش مالک سره شي زړې ذکر شروع کی الله سره ندې بزمہ کناسته خو تعلق د ارش مالک سره ندې وایي کینه چې یوخ په بزمہ دوبل اسمان کړه داسنګ انسان ووې کینه کنا نو مفسرینم خطا شې وې دي لکه علامه سیوتم لکلی رحمه الله چې اویا زره کسان اغه یوب النشرون اول او بیا توبه الله منظوره کا توبه را خدا خبره مستند زګنه دا, دا چې دا یاکوب علی السلام نرستو سو پښته تیر شوی لګه دا وخده موسی علی السلام, دا موسیٰ علیہ السلام دا امران. او دا موسی علی السلام د پلار نوم عمران او دا عمران د پلار نوم کاهز او دا کاهز د پلار نوم حزر او دا اغه د پلار نوم بن لاوی او دا بن لاوی د یاکوب علی السلام زوی نو څو شو یعنی ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام سلور پوښتنه کړي نو کو سلور پوښتنه کړي چرته تمرا خاندان داګه جمه شو چې اویازر کسان اویازر کسان چې گم دي هغه شهیدان شو نو دا خبره غلطه ده بلکې چې کله دای ځان یو بل تیار کو وجل الله او تیار شو د مون یو بل وژنو نو فتا علیکم الله مې ربانیوکا احسان خو دی چې جانی نقصان پا کی او نشی نوکہ جانی نقصان شوئے دے نو بیا محربانی سفیدہ او نشوا فتاب آلیکم نو محربانیو کا اللہ پتاسو انہو هو الطواب الرحیم بے شکت اللہ طوبہ قبل ان او محربان دے طواب یعنی بیا بیا طوبہ اس تن کے چی تو طوبہ او باسی او غی قبل ای تو او طوبہ او قبل ای دنیا او دنیا کې ماتا صلاح غره زموږ ویلو کې شرمونږي او بده ملکو چا سره زیاتې وکاو او زوړ دوام شي ضرور پوي چې وې نیمه په خپل عمل باندې خپل ایمان نه ما هغه مالو جزيره روري بخلی کا کا کال فستانه بیا غونا وشو ته بیا ورپسې لاړ شي ما غوې تا کنه پروسه کال چې مدله بخانه کړی و ستا خپل سکار نشتا او الله پاک داز کریم ذات چې مونږ ګناهونه کوو توبه و اللهم مافی کئ او خویات بیا مون غونا کو خو یا ساتای قران غریم کې الله وای و املی لهم ما ولا مولات ور کړه ګوره ها ان متین زما ګریب بیا ډیر سختې کله چې روانې زی نه بیا خو زیدلې شي بیا خو زیدل نه نشته نو په کار زده دي د ژوندۍ په ډونې فرصت کې هر هغه عمل چې هغه د خلاف د قران او د سنت ته اگر عمل جګه د شریعت خلاف دے پا کی دا دی اغه عمل چې هغه په مواشرہ کې د بیزتې سبب ګرځي چې مونږ دا غینا تبو ووس او قران خي مونږ ددا قران مونږ ددا خي سوراده مستقيم نه مراد داره چې مونږ قران پر سي روان شو بیا ګوري ترجمه وای او اذا اتینا موسی الكتاب یاتکار اوخم دا لن یا مطاج ورقم موسی علیہ السلام کتاب والفرقان او فرق را وستون کې پمئنس د حق او د باطل کې جدای را وستون کې د حق او باطل مئنس کې سد پارا لعلکم تهتدون دېد پارا تتا سو پسملار وانه شي سملار وممئ نو کتاب مې دېد پارا ورګو او اس کاله موث ل کوی او یاد کغ وخه چې موثال سلام خپل کوم ته یا کو زما کومه ان نه کوم زلمتون ش تاسو زلم کړړی زلم په معه د شیرکه ځکه دسخی باې کړړیو د خپلو زانونو سره زیات مکړی د بخوااضې کومله اجله به نیو توبو الی بارکم موسی علیہ السلام ورته توبو باسی اللہ تا او توبه سهیو دیو بل وجلا انفسکم اوجنیو بلرا نو دیغه میدان تروتل چې میدان تروتل اوزان تیار کو نو الله حکم راغه ذالکم خیرلکم من دی بارکم دا غره دیتا صلا بنو د الله تاب کوم الله میں روانو ک پتاسو ان هو هو تووااب رارحم بشک الله د تو کپ لون کېې روان قابرا راغلی د زمونږ ناظممیله د جمع د ش سنت در یاست او بڅو خبري ک بیاړ پخی رالی الحمد لله رب العالمين ولا عقباه للمتقين والصلاه والسلام على رسول محمد والي واصحابه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طیبا مباركا فيه ربي زدني علما الله در احسان دي چمنګه په وزيره غون کړ په دې دې رګي په قران په درس باندې او د برالم مدير صاحب شکریاه دا کوم چې یو درس دی شروع کوو په دریاض په درسونو کې یو درس بنم زیات شو قران ته ناس د الله په کرم باندې ده زمونږ وتا سې قران ته الله کینو زمونږ د الله کرم منو چې الله موږ باندې من احسان کړی چې موږ په دې د وری فتن کې د ريموټ کنټرول واره ژوندۍ کې زمونږ ريموټ کفیلانو سره یو موږ قران ته کینو لوم په دې باندې موږ د الله شکریا ادا کوو او په دې دور کې چې خلک دی وخت کې فیسبوک تا ناستي ټي وي تا ناستي ډش تا ناستي موږ قران د خبري مقصد موسيبه تاسو ټوله خبره په قران فضیلت باندې کړی وی خو د اهل قران د الله مونږو ګرځي چې په دې دورې فتنه کې مونږ قران ته ناسيو او د یو لس منټه شلمېړه من د الله درسو د دې فواید ډېر زیات په دنیا کې کی مې په نو کای فواید مونږ شماره نو ډېر زیات وقف به ولګي خو د الله په احسان مونږ په خپل ځان باندې او الله د قران کې مونږ دوی او لقد يسن القران للذكر دا دی منگ دا سوچنکو تاوی چزا امیما ما علم ندی کڑی ما دان ندی کڑی اللہوی دا قرآن ما آسان کڑی چی اللہ آسان کڑی نو دا ګران ندی او اللہ منگ جماعت را کڑی جا جماعت اشاد و توحید و سنت دی اللہ د شیخ القرآن دا پنج بیر بان دی رحمتو او اللہ دا شیخ القرآن لڑی رومر ورگی طیب تا حریس چې چی منگ دا دا قرآن, قرآن پلاسکے را کوا الله قران ازان کړي نو امیانم قران ویلی شمولان قران ویلی شي په معاشره کې یو رواج یوه فتنه شروع وا چې جاسور لسینو نه کړي نو قران ترجمه باندې کی نو نن چې ان تاسوږي جا جاسور لسینو نه سې سدين ان تاسو غاغني شي خولي نو موسی سوګنشي یاک چې درو سپورين والحمد لله ثم الحمد لله جماعت توحید والسنت دمرکاروکو امیاني قران تکینو الامیان د قران درس کوي الحمد لله بهتري نه کوي مې د رب ځان باندې احسانو غنو چله موږ په دې ډول فتنګي کار نسته لري راجو چې تاسو ډیوټي کړه یا تاسو ته کړه یا تاسو 8 موبایل سره کفیلوت تلیفون کې د ښو راشه اخواله 8000 کارو کار باوجود دیمه قرآن لا ټایم ورکړي موږ زموږ د ناصفل دربار عالی کی منظور کی او اهتمام د خبرې پکاره دی چې درس اهتمام وشي مرګری زیاد شي چې بیا کم مرګه فرصت میلاوي چې هغه بار تکرار شي نو کې په چې تاسو قرآن سره ربت شي تا سره سمر مینه اوکرن امر الله تعالی دقدر کئ نو قران په دنیا کې ميزدتي او په آخرت کې ميزدتي والله قران کې منار د ان ذکري فان لهو معيشه ظنکا نو ظنکا نو موږ ځنو بس ظنکا ژوندې لن د تنگه کولی نو که تاسو په دنیا کې وګورئ نو مالدار نه ډیر مالدار د ډیر غم نه لګ مالدار د لګ غم د غریب دغه فرصکونه چې کله من دین سره واسطره له قران سره دنیا هر کار زمونږ سمي زمونږ هر کار سمي کفیل به مونږ نه پیسې نه وای روزګار تنخواه مته په ټایم مېلاویږي که زو بلارګ مونږ د مشکلات نی نو قرآن سر سربره رب ستو زمونږ به هر کار سميږي د دنیا کارونه به موږ سميږي د آخرت به موږ سميږي اداق پران د ذکر کتاب دی شیخ مسبهودین د ملکپور دی الله په قبر رحمتونو لیکي به د خپل کلی دا بودا. دا بودا. دی یو بوډا کتيش سوفاتی وی اور زاخپور استاد تکیناس چې دا د الله کتاب دی کنه را دیګری کنه موندېش بلیږی چې سوي لیدې نو یمه نه قران درس لاس نه واشه کيده کافير بشي چې څو درس مې نه نې کړو قران باندې وي نو الحمدلله موږ لا قران نه کوو چې دې سم مهمنینو کوه دا موږ بار بار وایو مورې سې درسو کې بیا خبرنه چې تکرار ووغو دا ورته تاسو فرصت مېلو شه مبالګه سر قران ش راوړا واړه سره ځنه کاپي او پنسل واړه هغه ځان ته ولګه نو ستاسو مستقبله ان شاء الله بکار راځي ځای کې بکار شي راځي قبر د حشر دی الله ازمک بقبر و بہتشار په کار رہو لی واللہ اذا قرآن مگلت شفاق کون کی دو سید دو سید الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین السلاة والسلام علی رسول محمد و والی و ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع و علیم و تم علینا التواب الرحیم ربنا تقبل منا هذا تلاوت القرآن الكريم و اجعله لی امام نور و رحمه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبعلينا أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.